Частина друга Пресвітер розглядав ранкове небо, коли вони з'явилися за жовтими стеблами кукурудзи, що трохкатіло, як вішаки в порожній шафі. Якийсь час важко було зрозуміти, хто там вибирається з густих насаджень. Лише коротко була чорна куртка, тріскуче згиналася пагани, і пар від дихання підіймався вгору. Враз, ламаючи пісочного кольору листя та оббиваючи ранковий іній, вони вивелись на дорогу. Було їх троє. Двоє дорослих, третій підлиток. Той, що попереду мав на собі довго до колін зимову тренувальну куртку Мілана. Чорно-червоні клубні кольори м'яніли під щімким жовтневим сонцем. Був неголений і довговолосий. Дивився допитливо, але розфокусовано. Взутий був в армійській кірзачі. За ним ішов другий. Низький і чараватий, одягнений у білий робітничий комбінезон, залитий жовтою алійною фарбою. Цей був сивий і короткострижений. На ногах мав китайські найки. Підліток виглядав найгірше Був у підробних джинсах дочі і габана та чорній блискучі курці. В кількох місцях пропалені цигарками. На ногах мав червики з квадратними насаками. На голові наушники косе. Здається, теж підроблені. Всі троє, не змовляючи, рушили в наш бік. Я кинув оком на пресвітера. На обличчі його проступила невпевненість, яку він намагався приховати. Тримався загалом добре. Я поліз по кишені. Але відразу ж згадав, що не мені чужий одяг. Несподівано в правій кишені піджака намацав викутку, кінчиками пальців відчув, що вона заточена. Господь дбає про мене, подумав і посміхнувся при світру. Але той дивився стурбовано на невідомих. Було чого, високий тримав в руці мисливську рушницю, а чариватий вміло розмахував якимось мечети, навіть не намагаючись його заховати. Лише підліток у руках нічого не мав, проте самі руки тримав у кишенях. І що там собі приховував, можна було лише здогадуватись. Вістень між нами скоротилась. Несподіваний високий звів курки, скинув рушницю і випалив у небо потужним залпом. Потім, розвівши руки, підійшов. Сонце, знімаючись, спалахнуло в нього за плечима. Жовтень був сухий, ніби порох. Зупинившись, він опустив руки і весело крикнув священнику. Отче! Пресвітер напустив на обличчя поважності. «Толік!» Привітався високий і кинувся до священника з обіймами. Пресвітер терпляче з ним потискався. Після чого Міленіст рушив з обіймами до мене. Толік так само коротко видушив він із себе, стискаючи мене в своїх дружніх обіймах. «Герман?» – відповів я, вивільняючись. «Герман?» – перепитав Міленіст. «Юріка брат?» «Ну?» Чувак щасливо засміявся. Враз, згадавши про своїх попутників, узявся нас знайомити. «Це Гоша!» Показав він на Череватого. Він нас провів коротким шляхом. Ішли як плантатори. Показав Толік на мачете. Прорубували дорогу до вас. Да, а це Сережа, Гошин син. Учиться в ПТУ, буде інженером, мабуть. Сережа, не скидаючи на вушники, вмахнув нам рукою. Гоша довго і сердечно струшував присвітерів і правицю. «Ми спеціально пішли напряму», пояснив Толік священнику. щоб перехопити вас». Тут краще звернути, бо далі можна наткнутися на фермерів, а у нас із ними війна. «За що війна?» – запитав я. «Ну як, за що?» – здивувався Толік. «За зони впливу!» «Якщо чесно, ми на їхню територію заходимо. Треба ж нам десь товар ховати», – виправдовуючись, пояснив він. «Ось ми в їхніх полях усе і лишаємо. Капіталізм, одним словом. Там вони нас і чекають». Подивився Толік кудись у бік. Лише тут я помітив, що праве око в нього було скляне. Можливо, тому погляд його видавався спочатку таким загадковим. Торік знову розсміявся. Схоже, характер мав легкий та веселий. І з приводу бойових дій не особливо журився. Ну що, закасив до череватого. Віддзвонимось і поїхали? Череватий сунув мені до рук свого на ножа і поліс кишеніми комбінизона. Виявилися вони безрозмірними. Діставав звідти якісь неймовірні речі і віддавав нам історикам. Або ми потримали. Мені сунув два червоних а яблука, Толюку жмені автомобільних свічок. Несподівано виняв фарбовану лаком для нігтів ручну гранату. Теж віддав мені. З іншої кишені видобув кілька старих затяганих касет. Ростягнув Толюку. Той весело поблизкував скляним оком. Врешті, звідкись аж і під коліна, чаріватий витягнув стару модель Sony Ericsson з короткою антеною. Відійшов у бік, витягнув антенну й увімкнув апарат. Промучившись якийсь час, розчаровано повернувся в наш бік. «Не ловить!» – сказав розпачливо. «Потрібно виїхати нагору!» «Тут яма!» – пояснив Толік. «Потрібно виїхати нагору!» – повторив зачаруватим. «А краще поїхали в об'їзд. Це близько!» Гоша позабирав свої іграшки, порозпихав по кишеням комбінезона. Протер гранату рукавом і так само кинув до кишені. Забрав також мачете. Всі троє стояли і ніби на щось очікували. «Ну то що?» Не витримав одноокій. Їдемо чи як? А ви чим поїдете? не зрозумів пресвітер. Ну як, чим? Ми з вами помістимось. Сєва наш водій, котрий до цього лишався в машині, дивлячись на нас крізь сонцезахисні окуляри, окуляри скинув і здивовано оглядав, як ми всі разом запихалися до старої білої волги, що іржавіло, здавалось, на ходу. Священик сів попереду, поруч із сєвою. Одноок і попхався до нього, обережно, наполегливо відпихнувши просвітера в бік водія і неймовірним чином зачинивши за собою дверцята. Пухка міланівська куртка втопила в собі Толіка і священника, мов би захисна подушка. Череватий Гоша з сином поліз на задні сидіння. Побачивши там жінку, почали вибачатися. Я вліз останнім. Довелося Сережу брати собі на коліна. Я навіть міг слухати музику, що лунала в його навушниках, але вона мені не подобалась. Сєва одягнув окуляри і запитально глянув на священника. Той із-під Міланівської куртки махнув рукою, мовляв, поїхали. Волга здригнулася і покатилася ґрунтівкою. В деяких місцях кукурудза підходила до самої дороги і черкалася об боки машини. Дорогу показував толік, змахуючи руками, наче крилами. Деякий час машина пхалася вгору, десь туди, де мав бути зв'язок і де на нас чекали фермери. Раптом Толік вказав рукою кудись ліворуч, у бік. Сєво пригальмував. Ще раз подивився на одного пасажира, але той продовжував уперто махати рукою в бік. Водій вивернув кермо. ми пірнули в суху і тріскотливу кукурудзяну гущавину, що світилась на сонці та сліпила очі. Була тут ледь помітно, проте добра накатана доріжка, котра тяглася через серце цих кукурудзних джунглів. Хаваючи нас від недоброго ока Їхали ми повільно Оббиваючи лисі і прислуховуючись до випадкових звуків що лунали звідкись із залитих сонцем насаджень Волга ледве повзла. Сонячний пил стояв у салоні густо І збовтувався кожного разу Коли машина потрапляла до ями Виїхавши на скошені поля Ми перевалили через зорну межу І викатились на всій нацеглої дорогу Навколо було порожньо, І ній сходив із тепл трави Сонце підіймалося щоразу вище. Їхали ми безкінечно довго. Можливо, одноокі намагався заплутати сліди, не знаю. Несподівано поля обірвались, і ми опинилися перед широким яром, що тягнувся в східному напрямку. Дорога різко спадала вниз. На дні стояло з десяток однотипних двоповерхових будинків, збудованих ще, мабуть, у 80-ті. Закінчилось поселення довгим складським приміщенням, за ним починалися сади. А вже за садами, до самого обрію, жовто лежало губки. На сході, по лінії горизонту, тяглася якась дамба чи Здалеку розгледіти його було важко, хоча проступав він доволі контурно. «Що це?» – запитав ячі реватого. «Гордон!» – коротко відповів той і замов, думаючи про щось своє. Сєва вимкнув двигун, і ми важко покатились вниз. Дорога була розбита, мов хребет пса, що потрапив під фуру. З'їхали в долину, зупинились посеред невеликого майданчика. Збоку виднілась доволі простора будівля з шиферною покрівлею та фальшивими колонами. На сходах стояв натовп місцевих. Чоловік сорок. Схоже, чекали на нас. Воча відразу впала святкова урочистість, яка тут панувала. Чоловіки переважно були в темних недорогих костюмах, диких кольорів краватках і начищеному взутті. Жінки виглядали більш строката. Хтось був у сукні, хтось у білій блусі з чорною спідницею. Хтось – молодший, у джинсах і скупої скляних діамантів. Дехто накинув на плечі пальто, дехто – шкірянку. На декому жінок були плащики, хоча сонце вже прогріло осіннє повітря. А тут – у ямі. І взагалі було тепло і затишно, мов на південному березі Криму. Зустріли нас радісним гамором. Ми вилізли з Волги, поправляючи вим'ятий одяг. Попереду толік у курці й пресвітер у чорному піджуку і стескою в руках. За ними сєва. Теж у костюмі. Щоправда, рудому й підозрілому та сонце захисних окульок. Далі почали вилізати і ми: Сережа з літерами Д і Дже на задніх кишенях, я в синьому переливчистому костюмі, в якому, схожий, був на зірку радянської естради 70-х, потім Гоша, в білому, перемащеному фарбою комбінезоні, і нарешті Тамара. Вона вилізла останньою і боївсько ззиралася довкола, була в теплому чорно-вишневому светрі й довгій спідниці. На ногах мало туфлі з тонкими високими підборами, які відразу ж угрузали в пісок. Усією компанією рушили в бік громади. Місцеві нам зраділи невисокий чувак у костюмі з барвистою хусткою замість кроватки, очевидно, їхній старший, зійшов зі сходів і довго цілувався з пресвітером за якимось невідомим мені звичаєм п'ять разів поспіль. Були вони, схоже, давніми друзями, тож поговорити їм було про що. Втім, старший відразу ж запросив нас до середини. Сказав, що часу не так багато, і потрібно все зробити швидко й енергійно. «А вже потім поговоримо!» – додав він і пішов сходимо нагору. За ним пройшов пресвітер. Громада перед ним чем розступилась, даючи дорогу. Потім живим коридором швидко пробіг водій. За ним піднялась Тамара, кинувши на мене занепокоєний погляд. Я обернувся до Гоші з Сережею. «Підіймаєтесь?» – запитав. «Я ще додому заскочу!» – затоптався на місці Гоша, ховаючи мачети за спиною. «Передягнусь! Свято все-таки! А ти?» – крикнув я Сережі. Але той весело махнув мені рукою, так, мабуть, і не розчувши питання. Місцеві тим часом впихалися до середини, тож і я піднявся східцями на гору. Всередині був темний коридор, що пахнув прохолодою. Була це місцева адміністрація, контора або що. В кінці коридору виднілися двері. Там місцеві товклися. За дверима знаходився актовий зал, доволі великий, як на таку громаду. Оформлений був скромно. Сцену затягнуто було червоним аксамитом. В центрі над сценою чітко проступав образ Володимира Іліча. Раніше, мабуть, тут довго висів його профіль. Потім його зняли. Але тканина встигла вигоріти. На місці профілю тепер висіло розп'яття. Здалеку здавалося, що хтось поставив жирний хрест на марксизмі-ленінізмі. В залі стояли акуратні ряди дерев'яних лав. На сцені вже були наші. Коли них терся головний із хусткою на шиї, і щось енергій не пояснював. Місцеві розсідались. До мене підійшов Товік. «Подобається?» «Це що, клуб ваш?» – запитав я. Він скинув теплу куртку, під якою в нього виявився тільник. Рушницю обережно приставив до ближчої лавки. «Церква?» – сказав. «Серйозно?» – не повірив я. «Ага, церква. Ну і клуб теж. Ми це сумішаємо. Ясно?» «Ясно. Нам віра дозволяє». Запевнив одноокій. Ну, зрозуміло. Батюшка в курсі. Угу. Серйозно? Ладно, чого там? Зі сцени мене вже кликав пресвітер. Я проштовхався вперед. Священик був зосереджений і чітко давав команди. Сіва дістав шкірину торбу з необхідними речами. Тамара поправила волосся і мовчки стала позаду. Ну що, Гера? запитав священик. Готовий? Готовий, відповів я. Будемо починати? А як же? Впевнено, сказав він. Саме за цим ми сюди і приїхали. Саме за цим ми і приїхали. Три місяці щедрого сонячного світла, пісок водізій на зубах, тиша, котер зупиняли кров і згущували сни, так що вони перетікали з одного в інший, роблячи прокидання довгим та неспокійним. Чорний хліб і зелений чай, з яких складався час і вибудовувався простір. Цукор у кишенях і на простирадлі. Запахи трав і мастило, хрипкі перегукування вранці, злагоджена робота дощу, який рухався, ніби робітники після важкої зміни, втомлено переступаючи через порожні консервні банки, прикордонний радіоефір, що передавав новини відразу двох держав, сповіщаючи про посушливі дні і наближення опадів. Жіночі голоси розповідали про спеку, що западало в далеких містах, до котрих звідси неможливо було дістатись, скаржились на задуху і гамір. Мріяли про подорожі і про холоду. Все це звідси виглядало несправжнім і п'янким. Хотілося дослухатися до їхніх легких видихів, до їхнього сміху, яким вони перекидалися між собою. Хотілося дивитися їм в очі, коли вони повідомляли про зміни курсу валют. Літо було настільки щільним, що вискочити з нього виявилось неможливо. Кожного вечора, скінчивши роботу і зачинивши диспетчерську будку, ми падали на канапи і слухали радіо що його хоче на мотив у котрогось із далекобійників. Іноді я засинав під концерти на замовлення. Іноді прикадався від довгих печальних розмов, які вели між собою радіопроповідники. Особливо переконливими вони були під ранок. Коли ставало легко, і зовсім не хотілося спати. Рано вранці вони зазвичай розводились про дотримання посту і начитували книги пророків, перериваючись час від часу на прогнози погоди, від чого проповіді їхні звучали цілісно і оптимістично. Три місяці доброго сну, гарного апетиту і сентиментального настрою. І я до цього знав, що корисно і не змінити коло спілкування. Основне заняття – ім'я, прізвище та колір волосся. Тож тепер мав можливість відчути все це на власній шкірі. Волосся моє вигоріло і відросло. В липні я почав зачісувати його назад. У серпні Коча обстриг мене трофейними німецькими ножницями. Одяг мій зовсім замастився, пропах бензином і вином. Тож я купив собі чорних армійських футболок та пару штанів із безліччю кишень, в яких тепер міг тримати всі ті гвинти, ключі, лампочки, які траплялись мені на шляху. Можливо, справді, зміна занять. Можливо, присутність поруч із мною серйозних людей зробили мене більш розважливим і впевненим у собі. Свіже повітря вистужує голову і запалює серце. Я знайшов усіх своїх давніх знайомих, усі свої старі любові, усіх своїх вчителів та ворогів. Давні знайомі щиро тішились моєму поверненню. Проте цим усе й обмежувалось. Старі любові знайомились зі своїми дітьми. і нагадували про невидиме перетікання часу, котре робить нас мудрішими, проте до мудрісті обов'язково додає цілювід. Вчителі питались життєвих парад. А вороги просили позичити їм хоча б якусь суму для продовження своєї нікчемної, за великим рахунком, життєдіяльності. Життя – штука жорстока, але справедлива. Хоча іноді Просто жорстоко. На вихідних ми ганяли з м'яча. До нас із міста приїжджали цілі ватаги петушників, для яких за честь було зіграти в одній команді із великим і позатим форвардом сучасності. Роботи було багато, але я до неї звик. З Ольгою ми не розмовляли, мої колишні друзі не з'являлись, борг я їм пробачив, гроші мені дали циганські кочені родичі, братові я більше не телефонував. Уночі мені снились літаки. Проблеми, пов'язані з заправкою, якось несподівано розчинились у часі. Перші дні я напружено чекав продовження. Був готовий до підпалів і трупів, намагався заручитися підтримкою знайомих у місті. Проте все було спокійно. І мені порадили вирішити проблеми, коли вони знову з'являться. Поступово я заспокоївся і став сприймати все як належне. Хоча травмований і попереджав, що нічого так просто не минається. І шию кому-небудь ще обов'язково зламають. Може й так, думав я, може й так. З початком осені все зарухалось, активізувалось. На північ потяглися каравани фур, вивозячи на ринки різні дари ланів. Вересень був теплий і золотий. Сонце застигало на якусь мить над бензоколонками, після чого швидко катилися геть від траси на захід, освітлюючи якийсь час дорогу перевізникам Городини. Іноді заїздив Ернст і розповідав травмованому про відмінності ведення, танкового бою в денних та нічних умовах. Травмований швидко закипав і зникав у майстерні, розбиваючи на шматки чергові автомобільні туші. Час від часу, коли було не надто спекотно, велосипедом приїздив священник, з котрим ми затоваришували ще на похороні. Провадив довгі бесіди, бувало, залишався допізна. Тоді ми вмикали радіо і слухали проповідників, котрі сиділи в далеких містах, і так само, як і ми, не мали, бачевидь, чим заповнити ці чорні, розпалені з невірою ночі. Іноді священик привозив почитати, побачивши якось у мене диски паркера, спитав, чи я справді цікавлюсь з джазом, і наступного дня притягнув за її ложену монографію, присвячену становленню новоарлеанської джазової сцени, який час пробував говорити зі мною на тему штундизму. Проте я виявив цілковиту неповагу до символів віри і він заспокоївся. Але кочні родичі, представники клану, вже вважали мене за свого теж не їздили час від часу і всіляка залучали до справ громади. Ми з Кочою були кілька разів на їхніх богослужіннях, але до кінця не висиджували. Хоча тягнув мене ще разу кудись на кухню, де знаходив запаси вина, і тут таки починав їх винищувати. Тамара теж іноді приїздила. Завжди скути віталась, і ніби хотіла щось розповісти, проте кожного разу не знаходила слів, а я зі свого боку не виявляв особливого бажання про щось від неї довідатись. Є речі, які краще розглядати на відстані, Чужі інтимні стосунки саме до таких речей і належать. За всім цим сонцем і тінями, піщаними бурями і щедрою пожухлою зеленю, почався жовтень. Ранки були сонячними, проте прохолодними. Кожного дня слід було чекати на циклони. Прикадався я вкрай неохоче. Вибірдав на вулицю і, здрягаючись від холоду, мився під рукомийником. Зубна паста за ніч замерзала, мов пломбір. Вранці довкола бензоколонок вистигав туман. У ньому проглядалися поодинокі дерева. Осінь набирала сили. Потрібно було готуватися до мороку і снігу. Саме тоді й трапилася ця історія. Почалася вона так. Пресвітер мав їхати кудись аж на кордон, аби обвінчати якихось своїх прихажан, Оскільки їхати випадало бог знає куди, вирішив відправитися цілою компанією. Громада виділила йому водія на прогнилі білі волзі. І попросила Тамару теж поїхати. Для легітимності. Коче мав так само долучитися до гурту, допомогти пританстві й загалом підстрахувати. І ось за кілька днів перед поїздкою до нас у гості завітав якийсь давній знайомий старого, з яким вони разом сиділи. Зустрівшись, друзі набрали вина і до пізньої ночі співали тюремних пісень, не особливо зважаючи на підступні і сповнені першого крижаного подиху осінньої ночі. На ранок коче вже ледь хрипів, а співкамерник його. Зголосившись на велосипеді спуститися у долину з ліками, загалом десь зник. Разом із велосипедом, до речі. Тож Коча в розпачі розводив руками, лежав на канапі і пив гарячий чай, щедро розводячи його спиртом. І замість нього на Вінчині їхати мав я. Ось так іноді трапляється у великій родині. «Чому не можна обійтись без мене? Я в цьому не розбираюсь, ти ж знаєш!» «Єра!» – хрипів на це хворий Коча. Некому розбиратись, так що не парся. Просто будеш крутитися біля них. І все. Голос його сів, мов акумулятор. Старий тепер не так говорив, як шамкетів. Ти ж бачиш, що я не можу. Так, а сам ти для чого там потрібен? Не міг зрозуміти я. Там така штука. Погано, якщо будуть одні цигани. Потрібен хтось нормальний для підстраховки. А що в них за проблеми з циганами? «Понімаєш, Гера, вони ж дикі, вони один одному не довіряють, а тут цигани, Я тебе й не просив би, та справа сімейна, а ти нам як рідний. Тільки візьми мій костюм, а то ти на військовополоненого схожий. Давай, Герич, треба ловити життя за хвіст». «Що це хоч за люди?» – допитувався я. «Перевізники», – пояснював коче. Вони там усі з цього живуть, там кордон поруч. Ось вони і живуть, як Бог на душу покладе. І що, їх ловлять? Ловлять? А як же? Одних ловлять, інших випускають. А сюди вони як потрапили? Вони з нашими бізнес якийсь мають, відповідав Коча. Наші їм закидають китайську сантехніку, вони її переганяють через кордон. Перевантажують у Ростові і знову жинуть на Китай, уже як італійську А де бізнес, там і віра, Германе Ясно Вони до нас на зібрання приїжджають, літературу беруть, якісь суми на церкву переказують, хоча справа не в цьому Да? Ага, просто до кого ж і нести слово Боже, як не до них А батюшка, за якими канонами службу-то править? «Та ні за якими, за своїми власними канонами. Головне – мир у душі і ноги у теплі!» І Коча хворо ховався під ковдру. Ранньої суботньої години вони за мною заїхали. Я одягнув Кочин синій костюм, натягнув побиті берці і застрибнув до машини. Якби тоді, на початку, хтось розповів мені, чим усе завершиться, я б, можливо, поставився до цієї подорожі обережніше». Проте хто ж міг знати, що все станеться саме так, і що вся ця затія матиме такі наслідки? Коли ловиш життя за хвіст, найменше думаєш, що з ним потрібно робити.